І дійсно пішов. Тит орав. Побачив Матвія здалека і зупинився. Матвій підійшов. У руці пужилно. Казав тобі, Титку, Стратон, іти сьогодні до дороги? Не казав. Я встав раненько. Не бреши. Казав. Різун твоюма, Хоч, щоб розбив на твоїй голові оце пужилно до цурупалка. Уже забув, як плакав. Щоб мені зараз був там. З цим Матвій повернувся і пішов. Іде полем і розважає. З таким народом по-іншому не вийде. Якась тупота, якась мертвячина. Що вб'єш, те в'їдеш. Боротьба між Матвієм і рештою товариства з явної перейшла в таємну. Його боялися. Уже не чути отих побожних побажань, але очі всі горять по-вовчому. Кожне, видно, лише шукало приключки, щоб помститися. Матвій, проте, не думав уступати з поля бою, не з такого тіста зліплений, не кричав, не бешкетував більше, але й нічого ніде не спускав. І це всі відчули, і стало спокійніше. Але не для Матвія. Ледве втихомирив свою громаду, як он село почало капризити. Там, як і казав колись Деберний, люди не дуже ласкаво прийняли до себе нових співгромадян. Наріканням не було кінця, і вони все множились і множились. «Понаходили якісь зайде, забрали нашу землю. Тепер до них не підступиш, ні поговориш. Геть з ними! Не дозволимо їм їздити нашими дорогами, не пустимо до церкви!» Матвій казав до своїх, «Мовчіть і працюйте. Покажіть їм, що ви розумніші». Найбільшим ворогом дерманців зробився мельник Павло, Кажуть, злодій в минулому на Сибірі був і недавно вернувся. Крутий і жорстокий чоловік, людину, кажуть, убиває як муху. Так і звали – каторжний мельник. І не злюбив він дерманців, що ті багаті її, що набрали через губу. Десь він там у тому Сибірі всіляких дуже дивних думок набрався. І все на багатих псячів. Хома Етоє поїхав з бочкою по воду, під горою зустрів його мельник із сокирою і порубав йому колеса. Вернувся Етоє і плаче. Я кажу собі їду, виходить той злодюга, присікався і бах-бах по колесах, не подарую до суду. Чекай, каже Матвій, до суду. Тепер колеса, далі вікна, а там і до червоного півня дійде. Краще зробім ми от що. «Бачите, яка у них там криниця? Срам не криниця. Калабані в багні. Ні підійти, ні під'їхати. В живуть, а криниці порядної не зроблять. А ми давайте ось що. Зберімося всі отак громадою, набиймо каменю і змуруймо їм криницю, як належиться. З цебриками, з рештоком. Титко, а за ним ще дехто підняли голос. Так ніби у нас своєї роботи не хватало». Іди їм ще криницю роби не їм, а собі. Не повідлітають руки, коли півня попрацюєш для громади. Я ось піду до старости перебалакати, а там усі візьмемось до криниці. І Матвій подався до старости хитрий, невеличкий і широкою лисиною чоловічок, дуже примелений, любить чарчину і кому Пріську. Хатина Старосвітська, взруб, троє віконець, присіла до землі, як вочка. Матвій увійшов і лобом у сволок дістав. «Привіталися». І Матвій почав. «Так і так, мовляв, я от до вас за ділом. Маємо непорозуміння. Ваші люди не дають нам води. Воно після ми будемо свою воду мати, але поки те та інше, чи не слід би якось того? По-людському, та й по-божому». І Матвій поділився зі старостою своїми намірами. «Е, – заспівав високим тоном, піднявши вгору вказівного пальця староста, – цим ви наших мужиків не купите». «Як то не купити? Ми й не думаємо їх купувати. Але Але чекайте, дядько Матвію, – перебив староста. Я про вас чув і знаю, але в нас уже здавна давен так водиться, що люди наші не люблять того, що у них якісь нові порядки заводять. Добре, недобре, а не люблять». От не люблять і вже.